Oca i Sine i Svetoga Duha. Kolika je razlika između sile koju crkva posjeduje i sile koju svijet svakodnevno gubi, možemo da demonstriramo na jedan praktičan i svima razumljiv način Ovu knjigu koju imamo pred sobom, braći i sestri, ovo sveto evanđelje po Mateju, davno smo dobili na dar. U ruke svetoga Jovana Bogoslova na Patmosu prije 2000 godina. Sveti služebnik koji koristimo služeći ovu svetu liturgiju, Počinu svetoga Jovana zvatovstvom, davno smo dobili, još tamo u trećem vijeku. A ta liturgija, koju je sveti Jovan go obličio, primljena je i služena još u vrijeme svetih apostola. One je ktenije koje mi danas izgovaramo, u miru, gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje duša naših, dakle naših duša u ovom vremenu, opet Gospodu se pomolimo. I sve naše prozbe mi završamo sa Gospodu se pomolimo ili podaj Gospodu. I izgleda da to ozbiljno zvuči. Evo, ako je iko potvrde toga, jesmo upravo mi. To ova generacija da je s prvog vijeka. Da su te riječi istinite i silne, to potvrđuje naša nemoć, braće i sestre. Kad smo mi ovakvi smogli snage, kad mi koji živimo u ovakvom vremenu i ovakvi kakvi smo, osjećamo da u tim riječima postoji sila, a znate kak su naši receptori, to je tanko, tanko, tanko to je svega nekoliko živih i aktivnih nerava i još nekoliko tankih krvnih sudova koji napajaju naše srce i održavaju nas u životu. A živeći u svijetu koji sve više umire, sve se više smrti predaje, takvi nejaki mi sami osjećamo da u tim riječima, u tim prozbama, Jektenijama postoji neka sila Nemojmo to da previdimo To je znak istiniti Upravo mi, braće i sestre Ovako nemoćni potvrđujemo Da je sila u tim rječima Zamislite da uzmemo služebnike ovoga svijeta Jer i svijet ima svoje služebnike Kako služi I kome se mogu To su obično carevi, kraljevi i nosioci vlasti ovoga svijeta. Danas su to sve manje pojedinci, a sve više udruženja, zajednice, karteli i unije. Zamislite da uzmemo služebnik recimo od prije 50 godina. I da se pomogimo istom onom Kome se sav narod, naš narod molio On je i svoje ime Imao i svoju fotografiju Koju smo mi stavljali tamođe mjesto Svetome Savi I tamođe mjesto Gospodu Savinom I gospodu našem Znate vi na koju fotografiju mislimo Ona koja je ikone istjerala Slavske, bogorodičine, gospodnje, koje istirali svetoga Jovana Krstitelja i svetoga Nikogu i sve svece. E zamislite da danas, a nije mnogo prošlo od kad ga je smrt otkriva, da uzmemo služebnik iz tog vremena, koje dakle nekoliko decenija unazad, i da izgovorimo te molitve Ili zakletve, jer tada se narodi kveo, da sa tog puta neće skrenuti. Mi ti se kunemo, da sa tvoga puta nećemo skrenuti. Zamislite da uzmemo taj služevnik danas, da ga damo ovoj našoj djeci koja više ne znaju da je to vrijeme i postojalo i ti likovi. To je vrijeme razvejavu prah, braću i sestre. Et, zamislite da uzmemo danas pa te kažemo, druže, taj, taj, pomiluj nas i spasi nas. To, braću i sestre, kod nekih izaziva smijeh, grohotan smijeh, a kod nekih tišinu. Jer sa druge strane nema odziva, nema glasa. Iza zavijese zaborava ta velika sila, navodno velika, na koju smo se nekad osvanjali. I tako ne samo sa tim čovjekom, nego zamislite da se molimo caru Dioklecijanu, rimskome caru da nas pomiluje, da nam Višnji mir daruje i nama i našem gradu i svemu svijetu, da se njemu molimo za spasenje duša naših, Kako bi to tek glupost bila, ili bilo kojem caru ili Faraon, moćniku ovoga svijeta. Njihova nemoć se projavila, braće i sestre, jošu vremenu, a poslije smrti postaje svima očigledna. Njima se ljudi više ne moga. A Vaskrstvo me Bogu, Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božjem, jedinorodnom, vječnom Bogu, jedinom istinitom, moli se crkva pravoslavna, Evo, i Dan danas. I u ovom moru obmanutih samo su u istini njeje načede, koja su licem okrenuta njemu vječnoe i bezmrtnome i moćnoe i premoćnoe i sve okrenuvši okrenнуši veđa morovoga svijeta, u kojem se sve više ljudi, duša, ideja utapa i davi. Zato je, braćo i sestre, blagosloven ovaj dan i svaki dan kad se sabiramo u hramu ima Božim, licem okrenuti licu slave Božije, izgovarajući je ktenije koje su izgovarali naši sveti oci i naši sveti predsjednik. Gospodu se pomolimo. Jer Gospod može kao i u ona vremena i u ovo vrijeme sve da nam da i u svakoj nevolji da nam pomogne. Moćno da nam pomogne i od svake opasnosti da nas zaštiti i tjeskobede da izbavi. Od svih neprijatelja i vidljivih i nevidljivi, ali treba se gospodu pomoliti braće i sestre čuli ste u ovom svetom evanđelju kako demoni legion demona da dakle ne ljudi to je mnogo važno da primijetite demoni kako razgovaraju se gospodom mole ga da koji ih već izgoni Da ih ne tjera u bezdan, jer kako kažu sveti oci, bezdan i demonima strašom braći sve. I demoni se boje bezdana, nego da, ih, da im dopusti da uđu u svinji. U svetoj tajni kreštenja ka sveštenik izgoni demona iz novokrštenog jer demoni žive u ljudima sve dok se ne krste a ne dao Bog da u nekoga uđe i posve kreštenja jer bude sedam puta gore i iz takvoga mnogo teško izađu to zapamtite braće i sestre krišćani krešteni demon kad uđe posve kreštenja teže izlazi neuporedivo teže na kreštenju mora Jer gospod zapovijeda A kad uđe posle kreštenja Teško izlazi Na to dobro bratimo pažnju Gospod zapovijeda I dopušta demonima da ulaze u svinje Dakle, oni ni u svinje ne mogu da uđu Ako gospod ne dopusti To je mnogo važno da znamo Jer danas živimo u vremenu Kad ista ta demonska sila, ista je to, braću i sese, pozadina, samo što ona nastupa drugačije, uz razne političke, menadžerske i marketinjske instrumente, promovi se na drugačiji način. Idejni sistem u kome se mi danas nalazimo nazovi demokratski je izuzetno provodljiv za tu vrstu energija. Jer nema kontrole, sve se može. Dovoljno je sabrati glasove, dovoljno je navući dva legiona, a oni će uvijek dati glas za propast. Ono što je ozbiljno, ono što je prosvećeno, ono što je Bogom nadaknuto, sklanja se odatle. Ono nije u tom prostoru, ono ne gleda televiziju. Ono je prozrelo nemoć. Besmisel, ono u jevanjzelje gleda, ono riječ Božju sluša, ono u istini vjere prebiva. U kome je duh sveti, taj ne može da se bavi takvim stvarima, tako da njegovo glasa tamo prosto i nema. A glasači su obilježeni pečatom onoga duha. I kad ih se navata, kad ih legioni saberu, onda izglasavamo... I donosimo odluke I prolaze projekti Koji ne mogu da prođu Braće i sestre Jer su nenormalni Jer su neblagosloveni Jer su zakonom Božim zabranjeni Vi vidite danas A i u našem gradu Nameću se ideje Koje su zabranjene zakonom Božim Ali posmatrajući situaciju Mi ne bismo tako rekli Jer izgleda da se mora tako. Zašto ovo govorimo? Samo da bismo demontirali tu zamku. Duh koji tako napada na srće, a svo vrijeme blefira, kao moraćemo tako, nema druge, tako ili nikako, milom i silom, drugačije vam ne može biti. Vi prosto nemate izbora. To je taj bref, ta sila koja je samo odglumljena, braćuje se, moć koje niđe nema. Znate li da je to ista ona nemoć koja je projavljena pred ovaproćenim bogom kroz ovog džavoimanog gadarinskog bjesomučnika, u kome je bio region demona, znači mnogo demona. Pogledajte kako oni razgovaraju sa gospodom. Ima li tu onog tona koji mi čujemo po medijima? One oholosti, one važne uvjerenosti u svoje sile. Nema, braćo i sesto. Dozvoli nam da u svinje uđemo. Potpuna svijest o moći Božjoj. O njegovoj svemoći, o njegovoj vlasti koju i nad demonima ima i nad cjelokupnom tvarem. Jer je on onaj kroz koga je otac sve priveo u postojanje. Iz totalnog nepostojanja, iz nebića, ne iz praha, braćo i sestre, i ne od neke silovine, nego iz nebića, znate kakva je to сила iz nebića stvoriti Iz nebića privesti u biće čovjeka, takvo biće. I demone, bivše angele, on je stvorio. I oni znaju tu silu i prašaju ga se, braće i sestre. Oni ga se i dan danas pite kako praša. Jer on je vječni Bog. On je vječna sila. U njemu nema promjene niti sinke izmjene. Bog naš nestari braći i sestre. On nas podmlađuje svojim vječnim energijama, netruvežnim i besmrtnim. Onaj miris koji imam u svetim moštima, to je miris koji iz njegovog bića ulazi u koski. Ona sila koja imena naših svetitelja učini pozvaćenima I ne rđajućim, to je njegova sila, vječna sila, koja ta ime učinjela neprolaznim, vječnim, kao što ime Nikolino, svetoga Nikole, kao što je Savino ime, kao što ime Kirika malog tri godine i majke mu Julite, koji su postradali za njega i njihova imena su postala vječne, kao što su imena svih svetitelja naše crkve, kao što su imena svih svetih otaca prvih šest vaseljenskih sabora, koji se danas sjećamo, kako kaže apostol Pavle, sjećajte se svojih starješina, onih koji su vas učili istinitoj vjeri. To je zapovijest apostolska. Nije to, o, o, ozbiljno slušajmo apostoli, nije to apostol Pavle telefonom rekao Sjećaj se svojih starješina Nego s apostolskom vlašću Sjećajte se svojih starješina Zapovijest, braće i sestre Apostolska A vi valjda znate kakva je vlast apostolska Velika Sjećajte se svojih starješina Danas pravoslavna crkva Svojoj djeci ističe spomen Na sve svete oce prije Prvih šest vaseljenskih sabora. Zašto je to važno i kakve to veze ima sa onim što malo prije rekao smo u krajnjem i sa ovim evanđeljima? Zato što demonska sila, braće i sestri, ta nemoć demonska, koja izigrava neku silu, neku moć, ona može tako da se ponaša samo tamo gdje Hrista nema. Gdje Boga nema Tamo gdje sve te nema Riječju Tamo gdje pravoslavne vjere I pravoslavnog naroda nema Samo tamo demoni mogu tako da se ponašaju A znate li koja je to obraz? Znate li gdje satana Izigrava tu silinu? Gdje on može tako da se ponaša? Samo u paklu Samo u paklu To je njegovo carstvo Tamo on izigrava cara, Boga, tamo on voli da mu se pokoravaju, tamo on tako nastupa, kao što vidimo da nastupa danas po svijetu. Samo tu i to je znak da je ta paklena atmosfera poprilično uznapredovala i da se pakleno carstvo širi po zemlji. Što ne znači da neće završiti i on, i svi njegovi podanici, i službenici, i sva njegova vojska, i svi ljudi koji mu služe, tamođe će završiti. Ali po Božjem dopuštenju to carstvo i ta paklena atmosfera se širi po zemlji. A otkuda to tako? Očigledno zato što Boga nema što ga nema, nego što ga nema u nama, braćo i sesto. Što pravoslavne vjere nema u našim srcima. Ako nema pravoslavne vjere, ako nema pravoslavne crkve da nadahnjuje, da životvori, silu Božju da predaje u ruke naše, onda nema ni Boga. I to je uzrok zašto se nama dešavaju sve ove stvari. Zašto nam se demončići, braće i sese, to su demončići, to su džavolčići, zašto se oni tako oholo i življavaju nad ovim narodom, u ove dane na jedan krajnji, sodomski način? Zato što smo odstupili od crkve i zato što se ne sjećamo starješina i otaca naših. Tamo Tamođe nema spomena na svete Otce, tamo je vjera u velikoj krizi, možemo reći da je i nema. Tamođe nema spomena na svete vaseljenske sabore, tamo pravoslavlja nema, braća i sestre, tamo Boga nema, tamo sile Božje nema. Od takve vjere demoni se ne boje, satana ne drhti, to treba da znate. Kako je rekao gospod onim momcima jevrejskim, koji su probali imenom Božijim da tvore ista ona čuda koja su apostoli tvorili? Pročulo se, kažu, imenom Božijim izgone demoni, imenom Božijim iseljuju bolesne, imenom Božijim vraćaju vid, dižu hrome, liječe gubave. Znate, pročulo se, pa i dan danas ljudi oće da zarađaju novac, eto imate gatara i vračara, Iko ne kačuje, šta sve ne rade I koriste blagoslove crkve da bi zarađivali To je najgori grih, braće i sestve Najgori, tu kapi blagoslova i blagodati nema Zarađivati na krvi Božjoj A crkva je na krvi Božoj sazdan, braće i sestve Sveti oci Naši sveti učitelji Oni nas pozivaju, braće se sese, da se sjedinimo sa Bogom na onaj način na koji su se i oni sa njim isreli i sjedinili. A taj način jeste da ispoštujemo njega otkrivenog i da se kroz istinu sjedinimo sa njim. Istine, braće se sese, jednaka životu. Ima istine... Ima i života, vječnom, Nema li istine, nema ni života, nema ni Boga. I kako rekli smo ovi jevrajski mladići, ne želeći da budu istini, pokušali su imenom Božim da se koriste, a to isto i mi danas često činimo. Gospode, gospode, koliko nas izgovara ime Božje? Čekaj, jesi li ti u istini? Ako izgovaraš ime Bože, živiš li ti u istini, ili ne znaš da bez istine ime Bože biva na sud i na osudu, na tu tvoju molitvu, demon dolazi, strasti dolaze, džavoli dolaze, grijesi dolaze, laži dolaze i kažu, u redu, Isusa znam, Pavla poznaje svetoga Vasilija ostroškom i njega znam svetoga Savu. Znam i svete oce sa vaseljenskih sabora, a ti, ko si ti? Tako je demon rekao ni mladićima i iskočio je na njih, braćo i sestre, i za malo ih je silovao, kao što i nas noge danas hoće da siluju. I ide to vrijeme, braćo i sest, klasično silovanje. Jedini način da se zaštitimo, ne samo da se zaštitimo, nego da primimo silu da stajemo na glave zmija i škorpiona i aždaja i java pakvenih, jeste da budemo u istini. Manastir morača, manastir piva, govorimo konkretno o Crnoj gori, u priprati pođite pa vidite da ne bude da je ovo jutarnje raspoloženje jednog sveštenika, nego vječna istina. Pođite pa vidite naše pretke kako su razmišljali slikajući freske, razmišljajući o našoj svijesti. Jer freska je, braćo i sestre, za generacije koje dolaze u priprati manastira Morača, koji su nam ostavili sveti nemanjići, Sveti Sava i njegovi duhovni potomci, čitava priprata ili jedan najveći dio nje, koja uopšte nije mala, pođite pa pogledajte malo bez fotoaparata, nego durbinima. Vidjet sve scene sa sedam vaseljenskih sabora. Moćne scene. Vidite dva reda U jednom redu su svetici oci naše crkve prvog, drugog, trećeg do sedmog sabora, ali sve u posebnim scenama, a sa druge jeretici, bogaljovi, obmanjivači, konića demonska. I sudovi veliki ratovi, s tim što tu nema tenkova, nema teški kalibara Nema avijacije, nema generala ovoga svijeta, nema nikoga u civilu. Vidi se neki car Konstantin, rimski car kako držće, kako se i sam proši i osvjeća silinu borbe, stoi tamo da ispoštuje i administrativno da obezbijedi uslove za rad, jer ipak je rimski car A ovdje se bije boj za vječnost, braćo i sestre, za ideju koja je mnogo iznad njega, za vrijednosti koje i njemu daju vrijednost i svakom caru, i svakom naraštaju, i svakom narodu. U krajnjem, care, ovo je posao za svete oce. Budi tu i budi miran i pazi kako gaziš. Da te ne bi neka strijela, pogodila i usmrtila. Sveti oci, braće i sese, šest sabora koji se danas sjećamo, ponavljamo crkva to od nas traži, sačuvali su istinite i čiste dogmate pravoslavnog ispovjedanja. Da sad ne govorimo o njima pojedinačno, recimo da su oni sadržani... I jasno izraženi U svetom simbolu Naše pravoslavne vjere Nikeo Carigradskom Koji su nam obezbiljili Oci prvog i drugog vaseljenskog sabora Kojih se takođe danas sjećamo A koji ćemo mi danas Ispovijediti Vjerujem u jednog Boga Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje I svega vidljivog i nevidljivog Pa sve do kraja To su, braće i sestre, istiniti dogmati naše vjere. Samo dok smo u njima, ne samo u ustima, nego umom, voljom, srcem, treba živjeti po sinvogu vjere. To je mnogo važno. Živjeti po njemu. Vjerovati, braće i sestre, a vjera je angažman svih životnih sila, srca, uma, volja. Prvi član simbola vjera već nas proziva, da li ti vjeruješ u Boga kao Otca? Ko vjeruje, braći i sest? Ajde da vidimo, gdje je taj koji vjeruje u Boga kao oca, Pa to se odmah vidi. Ti koji vjeruju, oni su negdje sakriveni, oni ne mogu da podnesu atmosferu malo vjerija, bez vjerija i suje vjerija. Sklanjaju se, to je, to je bolesna atmosfera A drugi Oće da vjeruju A bez oca, bez sina I bez duha svetog A čekaj čoveč To više nije ni jeres To je ovo stanje Gadarinskog bjesomučnika To je legion u tebi čoveč A potpuno istisnuo misao O ocu, sinu i svetome duhu Znate li koliko ljudi ima? i pokušavaju da žive u crkvi bez svete trojice to je regionu u čovjeku je pogriješio malom on je vjerovao u svetu trojicu ali ne ispravno sina je unizio i oca uvrijedio od duha svetog se odvojio i umrlo a ispovjeduje svetu trojicu na nepravoslavan jeretički način A šta da govorimo o čovjeku koji uopšte ne razmišlja o svetoj trojici, kome Bog nije otac, koji prema crkvi ima odnos kao prema poslovnom partneru. Znate te kakih tu mogućnost ima i što smo se mi sve uvalili, braće i sestu? Ne samo vi, nego i mnogi od nas veštenika. Uvalili smo se u te opasne jame. I onda demon osjeti prostor, kaže, tamo je ugašeno, tamo više ne vidim blagodat. Demon to prepoznaje, nema blagodati, ovo ćemo lako da odradimo, ovog ili ovu ili ove, kogod oni bili, čim nema blagodati jer nema istine, nema vjere, to je lako za demone, braći se, zato mnogi padaju. Mnogi padaju, malo kao prohodali pade na sramotu i sebi i crkvi, mada on vjerovatno sa crkvom nikad nije imao odnos. Zato je mnogo važno, braće i sestre, pravoslavni hrišćan, iako to jesmo, da se sjetimo naših svetih otaca, kako kaže sv. Aposel Pavol, Da se malo raspitamo šta je to njima tako važno bilo. Da se raspitamo malo o vaselenskim saborima, braćo i sese. O tome se malo govori, jako malo zna, malo živi, malo brinemo o tome. Da se raspitamo jer to je i danas važno, to i danas stoji na snazu. To i danas djeluje. Jer ako se povežemo sa svetim ocima primit silu, braće i sestre, veliku silu Božiju. I onda, ovi koji nam skaču po glavi, koji viču na nas, jer je Bog dopustio, koji nam djecu plaše, koji nas buraju u svinje, koji nas buraju u blud, u grije, u jeres, u raskove, u izdaje, Kad primimo tu silu, onda će da nas mole, braćo i sestre, da ih ne izgonimo, da ih ne progonimo u bezdan, nego da im dopustimo. Jer tamo gdje je Bog prisutan, a prisutanju u svakom vjerujućem narodu i srcu, tamo i vlas Božja. I sa takvim narodom ne može više da se igra, to je ozbilja narod ozbiljna zajednica to su ozbiljni ljudi i u njima je sila Božja takvi ljudi imenom Božim izgone demone gospod je obećao braćaj i sestre nemojte to da zaboravimo imenom mojim izgonićete ćete demone ako i što smrtno popijete neće vam nauditi daću vam vlaz da stajete na svu silu Vražiju. I što god budete tražili od Otca u moje ime, u, moje ime, u ime mene kao Sina Božijeg, jedinorodnog, jednoslušnog i ravnočasnog, sve će vam se dati. Otac moj isposlaće Duha Svetog i bukvalno ćete sve moći, ogromne sile crkve, braći i sestri. Ali, ponavljamo tu silu, možemo da primimo isključivo ako budemo u istini, u istinitim dogmatima i učenjima našeg svetog pravoslavlja, naših svetih otaca, naših svetih apostola. Zato je važno se pazimo, jeresi, i laži, jer laž je smrt, a istina je vječni život A vječni život je da poznamo jedinog istinitog Boga, Isusa Hrista i onoga koji ga je poslao, oca njegovog i oca našeg i duha svetoga koji u crtvi prebiva, nas svojim dejstvom usinovljuje i čini djecom Božijom. Takva djeca I u crkvi braća i sestre, da budemo braća i sestre, da budemo braća i svetih otaca, svih vaseljenskih sabora i braća, ali i vjerni učenici njihove životvorne, pravoslavne vjere i nauke. Amin, Bože, daj